Її не побув і української хороби набрався. Замість наказувати, почав раду радити. Питався війська, чи битися, чи здаватися без вбору. Якого чорта рада? Ти генерал, ти вождь, сповни приказ свого верховного вождя, короля. А що король здаватися не вилів, так не здавайся. Не було виглядів на побіду. А які вигляди в полоні? Все-таки бою якась надія є. Як не на побіду, так хоч на лицарську смерть А в полоні сором один Більш нічого Та ще в московській Не жаль мені не венгав, та ні трохи Жаль людей, що він їх, мов, волів У московську кошару загнав А які хоробрі між ними були Боже Тільки потіхай, що наші запорожці Ось вам лицарі незломні Якраз рішилися з гетьманом проти царя Так і тримаються того втратили свіч, втратили переволочну Сутки їх на палях сіли, а до царя не перебігають. Милосердя і ласки не випрошують у нього. Коли б так ціла Україна? Гей-гей. Та що казать, горбатова могила не випростує. Піду я. Куди? До людей. Не будемо ж ми балакати, як під церквою старці. Треба діло робити. Поїли, випили, відпочили, душу з циганками розвели і гайдав дорогу. Не же нам біля того паршивого очаку, на ластів якоїсь там під башки сидіти Грець би його побив Або через нього стільки людей не потрібно над Богом замарнувалося що мама не плаче, як згадає Горник його по рамені поклепав Дивуюся, сотнику, звідки ляв тебе стільки охоти береться Бог дав, відповів Мручкою і чорт не відбере Мій покійний батько бувало і хвилини без діла не посидить Вдома він гостем бував Мабуть мене його непосидючий дух синився. Але правда, забуду я вас питати, що ви гадаєте дальше робити?» Ми? Та ж не я. Що скаже король, те й робитиме. А гетьман? Він нездужа, кажу ж вам!» тілом нездуже, але розумом, сподіваюсь, сильний. Сильний, та які б йому сили? А в короля більше? Король все-таки король, а гетьман що? А гетьман що? повторив мручкою, як опарине з місця зірвався. «Ніщо мене так не сердить!» – крикнув. у те, що королі і князі, навіть якийсь там князек німецький, честь і значення у світі мають, а наш гетьман – ні!» «Тю! Не ж ми до суду віку не зрозуміємо, що нам внецеплюють!» «Може, і зрозуміємо колись, але нині є так, як бути мусить! Король своїх послів і до Високої порти, і до Кримського хана шле, бо він король, володар самостійної держави, а ми все тільки підручні якогось Царського чи королівського величества І тільки. Кого ж то післав король до султана? Нагібавера. Не чував про такого. Це німець. Він у Москві служив, був близьким до царя, учив його сина, а потім до короля Карла прийшов. Бувалий і мудрий чоловік. Лист королівський повіз. Так. Король повідомляє султана про своє нещастя і прохає дозволу перебувати на турецькій землі. «Для себе, а для гетьмана?» Орник раменами здвигнув. «Не знаю. Мручко здивовано подивився на його. «А кому ж тоді знати, як на вашій милості?» «Так тоді гетьман значиться без землі, без народу, без війська і без права приюту?» зжахнувся Мручко. «Аж до такого ми дійшли, мій Боже, і очі його засвітилися грізно. «Не гадаю я, щоб король Карло показав себе союзником». Негідним честі Вірю, що він лицар Але що? Тягнув його за язикорник Але якби він на рівні з собою Не подбав би про безпеку гетьмана Так тоді? Так тоді я перше скажу йому в очі Що не по-лицарськи зробив А поки я і мої люди живі Бути гетьман безпечний Живий його цар не дістане Так мені, Боже, допоможи в твоїй тройці святій і Лихий, як сто чортів, вибіг Мручко на майдан. Знайомі приставали до нього. А що? А як? А куди? А коли? Бачили, що орником балакав, Так гадали, знає все. Мручко тільки головою хитав. Що значить відірватися від рідної землі? Ще й недалеко відбігли, а вже, диви, дітьми безрадними стали. Листя вітром відірване від гіллі. В який рів, в яке болото зажене їх неприхильна доля. Товаришу, казав до якогось козака, що приставав до нього, я знаю стільки, що і ти, а Орвик також, мабуть, не більше від нас обох. То зле. Найгірше, що обентежимося, не потрібно. А як же? Не думати, що нам робить? Робити нам, що король і гетьман вилять. Вони не дуже. Тілом, але головою здоровіше, ніж ми оба вкупі. Козак подивився на ручку з-під лоба і рукою шапку пмацував. «Бувайте, бувай!» Другий підступив до нього. «Кажуть, цар Султанові за Мазепу свою корону дає. І царицю в додатку покивав головою Мручкою. Козака ніби щось відтрутило від нього, та за хвилину інший пристав. «Чули, що десятого з наших король цареві відіслати має, а першого тебе?» Відповів йому мручко і, не дожидаючи дальшого питання, пішов туди, де гетьманські вози стояли. Багато було нових, мальованих, зі шкуратянами будами, більших на два і менших, легких на одного коня. На тих возах під будами спали старшинські жінки, бо старшини одні по ділах ходили, другі успіли вишукати хорошеньку гостинничку на роздоріжжі біля Очакова, а третій прийтилися поміж вазами і грали в карти. Гритманський блазень на розворі сидів і ногами баламкав. Здоров був, пані Рачок, гукнув йому над самим ухом мручко. Рачок вирічився на його. По людському ваша милість балакати не вміють. Гукає, як пастух навалів. Бережись, наслідував мручки голос і так, як він голову зада риброви на шнурок стягнув. Мручко по голові речка погладив. «Добре, людей одієш, хоч саме дуже на чоловіка скидаєшся. Велика мені честь бути чоловіком. Кусаються, як пси, крутяться, як замотиличені вівці, вертяться, як тріска в ополонці, один другого на палі саджає, як мотиля на іглу. І це люди. Це люди? Ваша милість, мабуть, нині лівої ногу з ліжка встала, відповів йому Мручко. А ви хотіли, щоб я на голові ходив? На голові ні. Але речко так і рачки лазити повинен. І без мене доволі таких, що рачкують хто перед царем, хто перед королем, а хто перед гетьманом.